Fyrsta bref Jóhannessar hefði almenna, fyrsti kabli Efnivort er það sem var frá upphafi það sem við höfum heyrt það sem við höfum séð með augunum það sem við horfum á og hendurnar þreifuð á það er orð lífsins og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum um það og bóðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur Já, Það sem við höfum séð og heyrt, það bóðum við ykkur einnig til að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélagvort er við föðurinn og við son hans, Jésu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkomin. Og þetta er bóðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og bóðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvertið annað og blóð Jésu, svonar hans, reynsar okkur af allri sind. Ef við segjum við höfum ekki sind, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og reynsar okkur af öllu ránglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgaf, þá gerum við hann að lígara og orð hans er ekki í okkur.